Особистий номер 1866 – Феньов Василь П. Народився 29.12. Родом з Архангельська. 154 см. Шатен. Особистий номер 1864 – Євз, чи Євсєєв, чи Євстратов, чи Євстегнєєв, з Куйбишева зріст 173 см. Брюнет. Особистий номер 1862 Єфіменко Іван народився 18-го Вороньків Київської області, селянин 160 см, білявий. Особистий номер 1770 Бондерів Андрій народився 25-го четвертого з Могилівської області, Білорус, жив у Бихові, шофер, зріст 170 см, чорнявий. Особистий номер 1810 – Деянов Іван, народився 10-го 162 сантиметри. Особистий номер 1765 – Бородін Іван, народився 6-го другого у Тамбовській області, селянин, 163 сантиметри, Шатен. Примітка. Всі ці імена справжні. Автор шкодує, що з таким запізненням має змогу опублікувати ці страшні документи. Я читав і перечитував блокнотик Гаврила Панасовича Мехна, і жах поймав мене від думки про жертви, якими позначено нашу хресну путь в історії. «Но ми мєлєм і мєсім і крошим тот ні в чому не замішаний прах». Навіть у чорній сутіні середньовіччя тонким промінчиком проблиснуло слово гуманізм, що походило від гумус, ґрунт, земля. І, розганяючи морок, обскурантизму, засяяли імена Джордано Бруно, Еразма Роттердамського, Томаса Мора, Кампанели, Мірандоли. Ми знаємо навіть першого гуманіста, ним був поет Петрарка, який у листі до друга 26 квітня 1335 року висловив своє захоплення від споглядання хмар з висоти гори поблизу Авіньйону. Вражений грандіозним видовищем, яке відкрилося переді мною і зачаровано якоюсь незвичайною легкістю повітря, я зупинився на вершині. Я озирнувся і побачив тучі у себе під ногами. І менш неймовірною здалася мені тоді слава Ата і Олімпу, коли я власними очима згори менш славною побачив те, що чув про ті гори. Здавалося б, що тут особливого? Але вперше в людських діях Петрарка свідомо споглядає безкрайні горизонти створеного при його безпосередній участі, нової системи мислення, системи, заснованої на небаченому давнішій інтересі до людської особистості і до нерозривно пов'язаної з нею природи. Людина вознеслася над природою, над світом, вона, мов би, зрівнювалася в силі, красі і гідності з самим Богом, і віднині людину вже ніщо не могло принизити і перемогти, хіба що знищити. Гуманізм став всесвітньою релігією, перед якою безсилими були найжорстокіші тирани, але Сталін з його азійською підступністю знайшов спосіб подолати навіть гуманізм, висунувши на противагу йому облудний термін соціалістичний гуманізм. І хай собі якийсь там закоханий у свою лауру монах Петрарка розглядає пейзажі Авіньйону а ми, керуючись принципами соціалістичного гуманізму, якщо враг не здається, його унищожають, примусимо споглядати пейзажі колими і воркути всіх тих, хто замахується на безсмертні ідеї, пильновані товаришем Сталіном, хто хотів висадити в повітря свердловську фабрику балалайок, спалити тульський завод самоварів, отруїти коня маршала Будьоного, хто пив молоко від корови яка була на окупованій території хто їв хліб із звичайної пшениці а не з гілястої пшениці академіка лисенка ми жили і не знали на якому світі перебуваємо український поет писав у 1930 році